pe pământ, La microfon este preotul Valeriu. În următoarele 30 de minute vi se aduce programul numărul 78 din partea Emisiunii Creștine de Radio Evangelia Lumina Vieții. Programele acestea de radio și-au propus obiectivul pregătirii sufletelor pentru petrecerea veșniciei fericite la locul cu verdeață împreună cu Domnul Isus Hristos după ce și-au sfârșit alergarea pe pământul acesta efemer. Îndeletnicindu-ne cu citirea și cu meditarea asupra cuvântului lui Dumnezeu, care este hrana spirituală pentru noi, ne pregătim astfel adevărata noastră entitate spirituală, căci omul, este un spirit îmbrăcat într-o coajă de carne pentru a petrece veșnicia împreună cu Dumnezeu care, așa cum îl arată epistola către evrei, este Tatăl Duhurilor. Înainte de a pătrunde în meditația asupra capitolului nou al Evangheliei după Matei, haideți să întâlnim din nou pe metod și copiii care tocmai isprăviseră de ascultat mișcătoarea de relatare a călătoriei rândunelelor în țările calde. Cei care au ascultat mesajul precedent își aduc aminte că metod, după ce a isprăvit povestea cu rândunelele, i-a întrebat pe copii. Copii, voi cum veți ajunge odată acasă? Sau credeți că sunteți deja acasă și că rămâneți aici pe pământ până în veșnicie? La care copiii spun, nu, ziseră cei mai mari, și noi trebuie să murim. Da, și încotro mergeți atunci. Eh? În mormânt, strigare unii. În cer, strigare alții. Bine, da, în cer este patria noastră, dar ce credeți, ajungeți voi sigur în cer? Ce au făcut rândunelele pe drum? S-au rugat și au ascultat. Un băiețel ridică mâna. Nene, n-au mâncat multe muște. Aha, Vedeți, deci, că dacă vreți să ajungeți în cer, trebuie și voi să ascultați ce poruncește Dumnezeu și nu aveți voie să faceți ceea ce vă interzice El. Haideți, acum spuneți în versetul care v-am învățat. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Copii, știți voi cine este acest fiu al omului? Domnul Isus! strigară copiii. Și pe cine a venit el să caute? Pe noi. Da, copii, pe noi. El a venit, cum v-am spus deja, ca să moară pe cruce pentru păcatele voastre și ale mele și acum el ne caută și pe voi și pe mine. Cine crede în el, acela al urmează și nu mai are nevoie să moară pentru păcatele lui. Mai departe, nu are altceva de făcut ca și rândunelele decât să asculte. Și Domnul Iisus îl duce astfel acasă în cer. Asta va fi o mare bucurie. Acolo va zbura fiecare în căsuța lui ca și într-un cuib. Dar acum uite ce Hai, duceți-vă. vacile voastre au devenit nerăbdătoare și nu uitați cum au venit dunelele din țara îndepărtată acasă. Iubițiile și prețuițiile pe ele care au făcut o cale așa de lungă căci, vedeți, acestea sunt rândunelele ascultătoare? Cele neascultătoare, vai, s-au ne deja în mare și sunt îngropate acolo. Copiii se despărțiră fugind pe pășune fiecare spre vacile lui, iar tinerii rămaseră singuri, adânc cu fundați în gânduri. Ascultă metod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 Trăiem așa ca și cum am rămâne veșnic aici pe pământ, deși avem în sat un cimitir. Noi nu începem nimic cu rugăciune. Iubiți ascultători, cu ocazia mesajului viitor vom continua să ascultăm pe acești doi, pe Samco și Metod, discutând între ei. Acum, în încheierea episodului care l-am avut pregătit pentru astăzi, vreau să pun o întrebare directă și anume, tu, cel care asculți, să începi totul cu rugăciune? La început Dumnezeu, așa spune Scriptura și așa ar trebui și noi să începem toate cu rugăciune. Doamne Tată ceres, te rugăm să ne cercetezi cu toată seriozitatea asupra acestui lucru și să faci din noi oameni ai rugăciunii. Amin. să singur, să Tatălui din cer preasfânt, cum cer pâine și poveste, mamei ta. Iubiți ascultători, să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, de Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos și să dăm citire din Evanghelia după Matei la capitolul 9, versetelor 30 și 31. Așadar, în versetul 30 și 31 citim, Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe nimeni, dar ei cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Ce fericită neascultare! În asemenea cazuri, credem că e frumos să nu ascultăm pe Domnul. Deși orbii primiseră porunca limpede și puternică să nu spună nimănui despre vindecarea lor, totuși ei nu au ascultat pe Domnul, ci cum au ieșit afară, au răspândit vestea în tot ținutul acela despre el. Era o poruncă foarte greu de îndeplinit. Cum să nu spună soarele despre existența lui? Cum să nu spune lumina despre puterea ei într-o noapte neagră? Nu vorbele spun, ci însăși existența mărturisește. Lumina nu are nevoie de vorbe. Așa și orbii. Chiar dacă n-ar fi suflat niciun cuvânt despre Domnul, totuși minunea petrecută cu ei era atât de evidentă, atât de luminoasă, încât nu o puteau tăinui. Ei fuseseră orbi și acum vedeau ca toți ceilalți oameni. Cum puteau păstra ei secretul? Și dacă nu l-au putut păstra cu fapta, de ce era nevoie să-l mai păstreze cu vorba? Dar de ce a mai dat domnul porunca, dacă ea nu putea fi împlinită? Să fi spus oare numai de formă? Nu! El, deși știa că îi vor spune, totuși le-a poruncit să nu spună. Prin aceasta, el și-a făcut partea lui de lucrare, adică aceea că nu căuta lauda oamenilor, nu căuta clienți, ci... Ucenici. Și i-a învățat apoi pe orbi adevărul de preț că, atunci când faci bine, să urăști ambiția de a fi lăudat. Tâlcuind acest loc din Evanghelie, Sfântul Ioan Gurădeaur spune Cauza opririi orbilor a fost smerenia Mântuitorului, care nu voia ca slaba lui să se răspândească și să împiedice propovăduirea lui. Domnul Iisus avea nevoie de martori ai ismereniei sale, pentru că erau atâți învățători care îl invidiau și el voia să le dovedească adevărata lui lucrare, care nu umbla după slavă, ci după binele, după mântuirea oamenilor. Cel ce face bine, din modestie, trebuie să spătuiască pe cel căruia îl face să tacă, iar cel ce a primit binele să spună tuturor pentru recunoștință. Thomas de Kempis spune în cartea sa, intitulată Imitatio Christi, adică urmând pe Christos, că dacă vrei să înveți și să știi ceva drept, învață plăcerea virtuții de a fi necunoscut și de a te lăsa considerat drept un nimic. Orice lucru bun pe care îl avem nu este de la noi, ci de la Părintele Luminilor, cum se arată la Iacov 1 cu 17, și orice bine pe care îl facem, nu-l facem cu putere de la noi, ci tot de la Părintele Luminilor. De ce dar să ne lăudăm? Dacă Harul Lui n-ar lucra în noi și prin noi, am fi exact nimic. Dacă suntem ceva, este numai Harul Lui. De aceea El trebuie să fie înălțat, lăudat și slăvit. Orbii, vedem, n-au putut tăcea. Și noi să nu tăcem când e vorba de o minune a Domnului în viața noastră personală sau de un bine primit din partea cuiva. E singura neascultare care nu este urmată de păcat. Lumina primită nu poți ascunde. Fericit este acela care mărturisește pe Domnul și binele pe care îl a făcut. În continuare, în versetul 32 de la Matei 9, ni se arată că pe când plecau orbii aceștia, Iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. Locul unde stă Iisus devine un loc de pelerinaj. Unii vin, alții pleacă. Circulație continuă, așa ca la un medic bun. Și nu numai atunci, ci și azi, lucrurile stau la fel. Domnul Iisus umblă și astăzi din loc în loc, făcând bine în persoana oricărui urmaș al său. Inima care l-a primit pe Iisus Devine un punct de atracție pentru toți, și pentru oameni buni, și pentru oameni răi, și pentru bolnavi care au nevoie de vindecare, și pentru farisei care pândesc cu răutate, și pentru îngeri, și pentru dragi. Domnul Iisus avea mereu oaspeți. Plecau orbii, veneau muții. Plecau muții, veneau slăbănogi. Să nu ne mirăm de musafiri. Dacă Domnul Iisus locuiește în inima și în casa noastră, trebuie să fim pregătiți zi și noapte pentru musafiri. Unii din ei sunt mai plăcuți, alții mai neplăcuți, dar ei vin. E un adevăr pe care nu trebuie să-l uităm. Oriunde este Iisus, sunt și musafiri. Fie în casa lui Petru, fie în casa lui Simon Fariseul, fie în Betania, fie în templu, peste tot, Domnul este asaltat de ființe. Să fim deci fericiți când din pricina lui Isus suntem asaltați de musafiri. E un har deosebit. Domnul Isus nu s-a plâns niciodată care are prea mulți musafiri. El vedea că este mare nevoie. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, spune cuvântul lui Dumnezeu la 1 Petru 4,9. De data aceasta au adus la el un mut îndrăcit. Și limbuția este periculoasă, dar și muțenia este groasnică atunci când diavolul le provoacă. De exemplu, muțenia celor ce cad de la credință ori în vreun păcat. Domnul Isus a venit ca să dezlege limba mutului pentru ca să laude pe Dumnezeu, creatorul său, căci și muțenia este o lucrare a diavolului, o urmare a păcatului. Psalmistul spune... Inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. Psalmul 30 cu versetul 12. Păcatul te face mut pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Și vai, câți din aceia care își zic credincioși sunt stăpâniți de acest drac mut. Cum zice la Luca 11 cu 14. Orice abatere de la credință, orice păcat făptuit, Orice apăsare sufletească și orice robie față de lucrurile pământești, îți răpește puterea și glasul pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Te face mut. Dumnezeu n-are nevoie de muți în lucrarea sa, iar Domnul Isus a venit să ne scape de acest drag. Să îndrăznim la el și vom fi izbăviți. La versetul următor, versetul 33 de la Matei 9, ni se face cunoscut că după ce a scos dracul din el, mutul a vorbit și noroadele mirate ziceau niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel”. De mare importanță este, iubiți ascultători, timpul, locul și starea când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea mântuirii. Cuvântul acesta, după, deși este mic, Totuși de el este legată o lucrare mare. Acest după ne face să înțelegem importanța timpului, a locului și a stării de fapt. Numai după ce a scos dracul din el, mutul a început să vorbească, deci nu înainte. Când a sosit timpul scoaterii dracului, atunci a vorbit mutul. Oricâtă trudă ar fi să depunem noi. Ca să vorbim călăuziți de Duhul Sfânt, în timpul când suntem stăpâniți de vreun păcat sau de vreun duh vrăjmaș, nu vom reuși. Numai după izbăvirea de substăpânirea păcatului, numai după aceea ne ia Duhul Sfânt substăpânirea Lui și ne călăuzește în tot adehebărul și ne folosește în lucrarea mântuirii. Domnul Isus îi spune lui Petru în Luca 22 32. După ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi, căci mai înainte de aceastea, de aceasta nu vei putea. După ce a fost semănat crește, scrie la Marcu 4.32, cum o să crească fără sămânță? În ce privește pe plan spiritual, lucrurile stau exact la fel. Cum să crească viața duhovnicească fără sămânța lui Dumnezeu în inimă? După ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Luca 17 cu După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas și în inimă. Faptele 2.37 După ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat înăuntru. Matei 9.25 După ce a sprăvit de dat învățături, Isus a plecat de acolo. Matei 11.1 După ce a rostit binecuvântarea, a frânt pâinea și le-a dat-o. Luca 24.30 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Faptele 4.31 Nu este acum locul potrivit pentru a aminti toate împrejurările în care este folosit cuvântul DUPĂ. Un lucru trebuie să știm. Nici Dumnezeu nici omul nu pot trece peste anumite hotare. Dumnezeu nu poate mântui pe cineva ducându forțat în cer. Dar după pocăința lui, după nașterea lui din nou, după dorința lui, Dumnezeu îi dă mântuirea. După ce trecem anumite hotare, după ce împlinim anumite legi, după ce ce un anumit timp, atunci putem ajunge... La ceea ce dorim. Cum o să ajungem la bucuria Adevărului dacă rămânem în locul minciunii? Numai după ce trecem hotarul acestui loc, primim bucuria adevărului? Cum o să știm gustul împărăției lui Dumnezeu dacă rămânem mai departe în împărăția păcatului? Sunt lucruri cu neputință de înfăptuit? După deci, numai după ce trecem de hotarul păcatului, intrăm în ținutul neprihănirii și ne bucurăm de viața duhovnicească, plină de roade și de biruință. În versetul următor, la versetul 34 din Matei 9, citim, Dar fariseii ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Păgânii și ateii n-ar fi putut aduce o asemenea defăimare la adresa Mântuitorului Hristos, cum au adus-o farisei, adică tocmai acea categorie de oameni care se dădea drept apărătoarea lui Dumnezeu și care se considera cea mai aproape de el. Cea mai ascunsă cale a diavolului pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu și în același timp cea mai periculoasă este calea care, pare a fi a lui Dumnezeu să pari a fi înger, dar în realitate să fi drac. Să pari a fi adevăr, în realitate să fi cea mai veritabilă minciună, iată mijlocul cel mai perfid și mai sigur de a înșela sufletele. Fariseii care păreau cei mai sfinți în ochii poporului, care se rugau, posteau și aveau în gură legea Domnului, în realitate nu erau așa cum păreau, ci Morminte văruite, pline cu oasele puturoase ale morților, neprihăniți numai în partea de afară, dar înăuntru plin de fără de lege, așa cum îi descrie însuși Domnul Isus. Ei care umblau după slava care vine de la oameni, ei care urmăreau numai interese pământești, ei luptau cu cea mai mare ură împotriva Mântuitorului Hristos, împotriva lui Dumnezeu, împotriva dragostei de oameni. Religiunea falsă Forma de evlavie este vrăjmașa cea mai de temut a evlaviei adevărate. Fățărnicia este inamicul numărul unu al credinței. De aceea Mântuitorul Iisus a demascat-o cu cea mai mare putere. Nu necredința este dușmana cea mai periculoasă credinței, ci credința falsă. Fariseii în ura lor, când erau puși în fața crudei realități, când vedeau cu ochii lor Semnele și minunile Mântuitorului Isus, îl defăimau spunând că face aceste lucrări cu ajutorul Domnului Dracilor. Numai religia falsă, numai fățărnicia este în stare de ceva atât de demonic. Să numești drac pe un sfânt, să numești negru pe un alb, să numești întunericul lumină. Duhul fariseilor lucrează cu putere și astăzi. Duhul acesta se cunoaște prin aceea că judecă cu asprime și rostește sentințe grăbite asupra celor la care le să trăiască o viață curată. Fățărnicia acuză pe alții de fățărnicie, minciuna acuză pe alții de minciună, păcatul acuză pe alții de păcat. Să nu judecăm nimic înainte de vreme, să nu rostim sentințe definitive asupra nimănui, dacă vrem să nu cădem în tabăra celor care luptă cu perfidie împotriva lui Dumnezeu. Acesta este păcatul împotriva Duhului Sfânt când iei lucrarea Domnului, drept lucrarea diavolului, când numești drac pe un copil al lui Dumnezeu. Să nu scoatem pe nimeni din inima noastră până când nu avem siguranța că Dumnezeu l-a scos mai întâi din inima lui, să fim un Samuel, care se roagă pentru cel lepădat de Dumnezeu, cum se ruga el pentru Saul, până când Dumnezeu ne va spune să nu ne mai rugăm. Trăim astăzi însă în vremea Harului, când suntem legitimați și autorizați să ne rugăm până când vom trece în lumea de dincolo, pentru fiecare în parte, căci nu știm puterea lui Dumnezeu și tainele lui, cum îl va aduce și pe cel în care tu nu vezi nicio speranță, totuși la lumina mântuirii. Continuându-ne citirea versetelor din Matei 9, am ajuns la 35, unde ni se spune că Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință. După cum soarele străbate peste tot, ne ținând seama de hotarele fixate de oameni, după cum ploaia cade din înălțimii fără a alege așezările și rânduielile oamenilor, după cum vântul pătrunde în toate ungherele pământului, fără a putea fi împiedicat de zidurile și întăriturile ridicate de oameni, tot așa Soarele Hristos străbate toate cetățile, toate țările, toate sistemele omenești, învățând în sinagogi pe norod adevărul care nu are culoarea niciunei țări, niciunei cetăți, nici unui sistem. Fiecare țară, fiecare cetate ar putea spune soarele este al meu sau ploaia este a mea. Și nu greșește, căci soarele, ploaia și vântul pătrun la fel peste tot. Dar cine ar vrea să monopolizeze soarele s-ar face de râs și toți l-ar considera nebun pentru că este cu neputință. Soarele pătrunde peste tot dar nu e proprietatea nici unei țări și totuși fiecare om sau viețuitoare sau plantă care stă în razele lui poate să zică, soarele e al meu. Soarele este al tuturor a care îl primesc, care rămân în bătaia razelor sale, care nu se ascund în gropi sau pivnițe. Mântuitorul Iisus străbate toate îngrădirile omenești, el neputând fi îngrădit. Și după cum odinioară intra în cetăți, sate, case, dar atenție, nu rămânea în ele, ci doar căuta suflete bolnave pentru a le vindeca, tot așa și astăzi el intră peste tot, în toate sistemele de omenești și de credință și de altă natură, dar nu pentru a admira lucrările oamenilor, oricare ar fi ele, ci pentru a zmulge sufletele din robia în care se află. Isus străbătea cetățile, dar, ascultați, nu se făcea cetățeanul lor. Toți acei care sunt ai lui Isus sunt la fel ca el. Și ei străbat cetățile oamenilor, dar nu cu gândul de a rămâne împreună, ci numai de a propovădui Evanghelia și a vindeca orice neputință. Și ei umblă prin toate sistemele religioase și cultele care sunt dar nu cu gândul de a rămâne acolo și a înălța, la, pune la înălțime constituția sau crezul cultului, ci cu singurul scop de a propovădui pe Soarele Hristos. Ei, credincioșii fiind razele Soarelui dreptății, nu pot fi îngrădiți în vreun loc cum nu se pot îngrădi razele Soarelui fizic. Adevărul nu are culoare și nu face caz de nuanțe, nu face caz de națiune sau cetate. Așa este Domnul Isus, așa sunt toți ai Lui. Și după cum soarele își face lucrarea Lui fără întrerupere, tot așa și Hristos, capul și trupul care e pe pământ, își face fără încetare lucrarea Lui, străbătând zilnic cetățile și satele lumii. Domnul Isus, propovăduia Evanghelia Împărăției pe oriunde mergea, adică ducea, Veștile cele bune ale împărăției, așa cum spune o traducere mai veche. Evanghelie înseamnă vestea bună. Creștinismul constă din vești bune, evanghelie, nu din sfaturi bune sau prescripții morale. Înțelegem noi oare lucrul acesta? Iubiți ascultători, dacă suntem cu adevărat urmași Marelui Mântuitor al lumii, să călcăm cu adevărat și din toată inima pe urmele lui, făcând ce a făcut el și trăind după cum a trăit el. Amin. Iubiți ascultători, haideți să folosim timpul care ne-a rămas, citim câteva cugetări pe care le-am întâlnit sub Din Bătrâni, Urmate de melodia de încheiere, după care urăm ca Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare ascultător în parte cu binecuvântările sale cele veșnice și minunate. Amin. Când te zbați în sărăcie, binefacerea e bine să o primești doar de la omul mai înțelepțit ca tine, fiindcă prostul în prostiei toată viața ține minte că pe când murei de foame... El ți-a dat un blid de linte. În casa unde stă copilul de-apururi nu mai dezmierde, câștigă lanul o negină, iar greul un grăun te pierde. Și atunci de-ar fi o veșnicie s-o scalde lacrimile râu, neghina nu se mai albește și nu se mai preface în râu. Vorbe dulci la masa plină, omule, să nu te miște. Aurul în foc se încearcă, iar prietenii restriște. Patimile pentru suflet sunt întâi un cerșetor. Le-ai deschis, devin un oaspe și ca oaspe cer onor. De le onorezi în urmă și cu ele stai la masă, tu ești sluga pe când ele... Sunt stăpâni la tine în casă!